Die Nies in Afrikaans, weeksta om 9 voormiddag. Goeiemorgen en hertelike welkom by Net Radio SA. My naam is Koorie en met vandagse Nies om 9. Voord ek voortgang, wil ek nie die volgende noem. Die radio raak nie by betoorde politieke of godsdienstige, argumente betrokkenie, artikels en materiaal gebruik in die programme, is nie noodweinig die siening van die betrokke omroeper op die radiostase nie, maar die van die artikel of die bericht skryver. Die radio geen nie sy bericht te dier, soos ontvangingsneutraal van enige politieke groep of agenda. Ons het vandag weer fase 4 beerkracht, fase 2 is ingestel, maar Eskment het intussen fase 4 aangekondig, so ons hoop, ons sal vandag ons programme kan aanbied, jammer oorgister, Net toe ek het niets begin, toe is sfeerkracht in werking. Een paar waarschievings wat ek opgetel het op die sociale netwerke. In Gautijn is die N1 in van Pretoria, net voor John Voester afrit, versperd dier taxis. Die pad is gesluit daar, maak gebruik van alternatiewe routes en vermy die area. Dan is die kruising die R42 uit van die belpark na Parijs en die R57 na Sesselburg ook versperd en gauw 10 Randburg, op die hoek van Blinkwater en Dabieweg, het Betogers band aan die brand gesteek, teen aan die gebouw, vir my die aree daar, dan ook is die R57 in die richting, die 1 van die 1-1 is die patans ook toegemaak, is net vir by Bobelong, en weeskap die Rocklin stafel sig, die Badenpaal pad die R3101, By die M22 uitgang is die pad ook geblokkeer met stene die, aan die kant van die voetbrug. Daar ook sporadiese gewelddadige protesaksies. Daar wees asblief paraat en vir my die area daar. En ek hou ten die gauwe high highway by die lichawe kruising is toegemaak so sie weer veroogend. Die hele vereniging CBD is afgeblokkeer vanaf die BMW by die brug by vereniging Hoorsko. Daar is ook die pad by Randwater in die dorp in, vir makrou Makro, Deer Powerwall, dorpse kant is afgeblokkeer. Die kan nie in of uit, uit die dorp uit nie. Wees asblief, praat, vermy die CBD vereniging, jy kan in elk geval nie in nie. Alipoido is afgeblokkeer in en uit die pad by die metkou gebouw by Bakkerstraat stal by Houtkoop ook die vervoermaatschappie trokke blokkeer ook die pad af saam die taxistaal dit afgekeer ook die metro trein dienste die voetgangers of die commuters kan nie by die werke uitkom vandag nie. Al die paie rondom vereniging wat vereniging in en uit gaan is toegemaak. Vir by die pitstop is die pa daar ook versper. Je kan daar nog voorbij rij, maar wees voorzichtig. Voor my maar eeder die vereniging area vandag. Ek het genoem S-Comete sal fase 2 beerkracht ingestel, fase 4 sal van 9 uur voor oogend tot 11 uur van van kracht wees, en dit is as gevolg van uitakkoord van die kapasiteit. Kredietkort maatskapie sikkel ook, die betalingssysteeme by winkels begin om probleme op te taal as gevolg van MTN en wat ek om wat nie hulle batterie in tyd kan op charge nie, dat is ook by by die kutsband machine probleme as gevolg van die beerkracht wat oorals ingeskakel is. Die NIS, die Ooskapspolisie, bevestig dat 4 EDM lede aangeval is, terwyl hulle bezig was met een verkiesingsveldoog in Kaleni by Mbizana, een groep mense in ANC kleren, het na bewering die EDM ledig gekonfronteer en is met lichte beserings in die Sint-Patriks-Hospital opgeneem. Een politie sê, dit is die eerste politieke voorval, sê die bekendmaking van die verkiesingsdatum. Hy sê niemand is nog een hefnis geneem nie, maar die skuldigis is aan die politie bekend. Die nationale vergadering sal vandag die laatste sitting van die 5e parlement hou, een debat oor Mensenrechte Dag is op die agenda. Die raad het gister verskye stiks wetgeving goedgekeer en sluitende die we weisigingswetsontwerp op rolprinten en publikasies en die staatsdieningsweisigingswetsontwerp. Die nationale vergadering het onder meer besluit om die hoofd van Okasa Rubin motla loga uit sy amteverweider en het die kandidaten vir die is op die SIK raad en die commissie vir geslagsgelijkheid goedgekeer. Die nationale vergadering het ook die verslag van die ad om artikel 25 van die grondwet te weisig, final die groenlik gegeen. Die verslag hier besonderhede oor voortleggings, wat sê dat februari ontvang is. Die komitee kon echter nie artikel 25 gedurende die huidige zitting weisig nie, en het voorgestel dat die volgende parlement die werk moet afwandel. Die rechterpresident van die verkiesingshof, Boe Mba sê hy is bekommer dat Sint-Afrika na 25 jaar nog steeds nie een volwasse demokrasie het nie. Hy het verteenwoordigers van politieke partij toegespreek wat die verkiesingskommisiese gedragskode onderteken het. Mba het geklaar dat kwesties soos politieke moorde en geweldtijdens betogings steeds grootkomer wek in die aanloop tot die algemeen verkiesing. Hy sê politieke verdragsamheid is op elke Sint-Afrikaaner van toepassing. Die politie sy as goed dreef met voorbereidings vir die verkiesing op 8 mei. Dit sluit in die opleiding van politiebeamtes, logistieke redings en onmogendelike bedreigings te bepaal. Meer as 81.000 politiebeamtes sal na verwachting vir die verkiesings ontplooi word. Die atjankomisaris van die politie, Fani Mazumola, het die parlement sy portofuilie komitee oor die politie ingelig oor die politiediense gereedheid. Voor al die opzichte van die krachtkrisis. Masamola sê, beerdkracht kan een bedreiging inhoud, maar dat hulle met verskye rolspelers sal saamwerk. Die Ooskapse politie het bevestig dat vier EDM lede aangevul is, terwyl hulle bezig was met die verkiezingsveldoog in Kaleni by bizana Een groep mense in aansiklier het na bewering die EDM lede konfronteer hulle is met lichte besterings in die Sint-Patriks-Hospital opgeneemd. Een politiewoordvoerder sê, dit is die eerste politieke voorval sedert dit bekendmaking van die verkiesingsdatum. Die PAC's parlementaire leier, Lutandu Mbinda, is na een bevel van die Oogrechtshof in Kaapstad herstel in sy positie as parlementslid. Mbinda is in september vlede jaar verwijder, nadat nog een PAC leier, Narius Moloto, probeer het om, om met Alton Petty te vervangen en Petty kon nie as parlementslid ingeldig word nie, want die PAC-setel vir bijna 6 maanden opgelaat het. Maar Binde is juiste vrede met die uitspraak, om dit minstens beteken, dat hy nie wetlik uit die parlement verwijder is nie. Die DA'se premierkandidaat in die weeskap, Ellen Winde en die burgemeester van Kaapstad, die en Plato wil vandag reageer op die huidige kracht by Eskom. Winde en Plato sal maatregels aankondig, wat ingestel kan word, om die ram te versag worden, weeskapenaars libe vind, wens die wandbestuur by ESCOM. Die DAC het die plan om die kracht te voer, te stabiliseer, korruptie by die krachtverskaver uit te roei, en die weeskap onafhankelijk van ESCOM kracht te maak. Die VN sê die omvang van die verwoesting, wat dier die sykloon IdaF veroorzaak is, is bezig om duideliker te word, as ook hoe ernstig dit werkelijk is. Drie miljoen mense was nie stormse pad, terwyl dit dier Zimbabwe, Moesambiek en Malawi getrek en verwoesting gesaai het. Die moesambieze avestad Beira in die noode van die land is van die buitenwereld afgesnui en brugt dis ontvang dit lichame wat in die revere afspoel. Daar word gefrees dat die dode tal in Moesambiek meer as die duisend kan wees. Indien dit bewys kan word, kan dit die dodekse tropische kloon in die geskiednis van Zuider-Afrika wees. Dit is die einde van die nees. Kom ons luister paar handelskutse voordat ons by die temperatuur in die hoogcentra van die land kom. Nodig jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area in Gauting. Sukkel jy met geete, afvoerpijpe, stormwaterpijpe, rioolpijpe, by winkels,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 083-798-9362 083-798-9362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 Cassie is een van Essa as 'n top fashion designers wat twee jaar in a ry die SA Butterfly Design van die jaar gewen het. Hoe cool. Trou meskiet, muskiet, <laughs> muskiet afskeid rokke. Ja. Matriek afskeid rokke, sexy onderkleure en nog meer by Cassie Berry Marian zijn fashion designers. Ja.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 Trappel en nog een 0 as jy wil. Vrij sexy onderkleren en alles wat warm is. Je kiekt met een zaai deel uitloos, ik ga jou pas. Ik denk dat ik kan ook... Je moet beter stel. Ja, ik denk dat kan ook proberen hier. Ja, slap. Skazie Berry is Marjansai Fashion Designer. Fashion Designer. Ik weet het, Skazie. Agere, agere, ekere skat. Vir men, vir men, is dit reën of sonskyn vandag? Die teenpretiere oor sien trek die land. Verskaf, die die stofbane se weer behoor. Waarby? gedeeltelik bewolk en baar warm met reenblak plek, plek, met minimum van 22 en a maximum van 31. Nausbreid, gedeeltelik bewolk en bloedig warm, met zwaar reenbuie met taie, met een minimum van 18 en a maximum van 31. Pretoria, gedeeltelik bewolk en baar warm, met een minimum van 22 en a maximum van 32. Johannesburg, gedeeltelik bewolk en Bovardem met 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 29. Vir Eenvering gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 33. Stellenberg gedeeltelik bewolk en baie met 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 33. Bloemfontein gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 19 en 'n maksimum ...van 4... En ...32. Jammer, Kemmerrie gedeeldelik bewolk en baar warm... ...met een minimum van 22... ...en een maximum van 34. Terban, gedeeldelik bewolk en warm... ...met donerbije in die nabijheid... Nou ...met een minimum van 24... ...en een maximum van 28. Ooslanden, gedeeldelik bewolk en baar warm... ...met een reenplekplek... ...met een minimum van 23 en a maximum van 29. Abington, gedeeltelik bewolken en bouwarm, met a minimum van 20, en a maximum van 35. Kaapstad, gedeeltelik bewolken matig, met a minimum van 19, en a maximum van 25. Port Elizabeth, gedeeltelik bewolken matig, met a minimum van 16, en a maximum van 24. Sederland gedeeltelik bewolken warm, met een minimum van 12 en een maximum van 28. Daar ook waarschuwings uitgereikt dier die Siet-Afrikaanse Weerdienst vandag. Daar is eiters hoge brandgevaart toestande, wat verwaag word oor die centrale en die nodige dele van die Noordkaap. Daar is een kort oorzicht. Die koufront, waar oor is, het laat aand oor die weeskap ingeskyf en leef vir oog in syd oos van die land. Samen met die reenbuie plekke kom maar ook so even buiten die lucht, wat die sydlikke en ooslikke kusgebiede sal afkoel vir al af en heel wat mensel iets warms moet aantrek, die netigheid sal daarom so evens binnenland toe inskyf en die, langs die kus afbeweeg ooswaarts tot later in Kozulu-Natal. Achter die kou vir ons kyf vir Atlantiese hoogtruk in, wat saam met die onstabielde boelig sal help ons o n bykie netigheid binnenland toe te bring. Die binnenland trog het sy best probeer om een indruk te maak, maar het laas hy strijd verloor, wat beteken dat buiten die vochtigheid langs die kus die rest van die land een baie warm en droe mooi weerstak sal hee, en daar is nie een vooruitzicht vir die opbouw van enige donerselle oor die centrale binnenland nie, met slechts die verre wies van Kosovo Natal in die oostelike deel van Mopole in langa, wat daar enkeles mag voorkom. Miskolle gaan ook weer vir oogend voorkom, meestal langs die kus, maar sal vroeg opklaar, en later vir opstaan langs die weeselike kus van die Oostkaap. En dit is die einde van vir oogendse Nies en Weerbrug. Bezoek gerust ons webwerbe, wat die radio ook speel, en jy met die enige saafhone of rekenaar kan saamkeier, en loer geris rond daar, daar ook ook poetgooi van vorige programme, en die jy het gemis het, sluit in by ons Facebook groepen, gaan laak like ons Facebook blad, en nooi al jou familie en vriende, om saam met ons te keier, en die jy wil adverteer radio, nasional of international, in' my saak of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, op die webblad onder die hoofie kontak ons, is daar een vormpje wat jy kan invul, en ons sal terugkom na jou toe met een pakket wat jou zak sal pas. Indien jy een van die programme wil borg, wees welkom, ons maak staat op die bijdraas. Indien jy jou bezig het na die volgende vlak in die kiebreimte wil neem, kontak my gerust, ek kan veel webwerf bouw en ook veel domeinreel, as ook een gratis SSL sekreteitsysteem op jou webwerf. So jy kan een winkelkie opzit en veilig betalings neem, en Google penaliseer jou natuurlijk, en dan jou webwerf nie een SSL systeem opiet nie, dit is van die begin februari af, so dit is belangrijk dat jou webwerf een SSL sekreteitsysteem opiet. Plaas my jou webwerf gratis oor in ons houdsting, Ons kapee jou jou seelsuels. En kry gratis is is ons stelsel. Kontak my op die webwerf by www.netradioisopen.co.za of stuur vir my e-pos by corrie@netradioisopen.co.za. By en dien jou werkskool bemerk, nasionaal en internasionaal reeds boek of e-boeke, dit word ook gratis op ons winkel gelaai. Gaan gerus na www pen of kond ek my somme stuur vir my iposie by Corriby net radio is open sito in die nuwe boek en audioformaat op serie wil bemerk konte gerus vir kykie vir 'n kwotasie by Katti by net radio is open sito dit is vir al versige stroomende mense en ook vir die lei ookies, wat nie 'n boek wil lees nie maar eerder verkies om na die story te luister. Kan jy sal my webwerf, of gaan met TuneIn, volgens om my daar op TuneIn, waar oor jy ook met enige telefoon, Android, tablet, rekenaars, goed rekenaar, enig plek, enig tyd, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspit, of tot in jou huis, of kantoor, kan saam, kan jy lang die toegang tot internet het. Die rest van ons programrooster vandag, om Elf uur het ons gezondheid saam met Cathy en om jammer, dit is vandag woensdag. Om drie uur is dit Lulu's storiteit saam met Cathy en om vier uur is dit van Tuka tot nou saam met Ludwig. En om sies uur crime time saam met William en om siewe uur oordenking of meditation saam met Dr. Tini Eilers. Met hy heftige in Engels aanbied vir ons by Klins en Luisterers ook geniet jou woensdag saam met ons. en Indien dan die lewendige programme op is nie, is daar heerlike luistermusiek. En op hierdie noot groet ek jou 'n liefelike dag verder. En ek speel uit met Roger Whittaker se so I Don't Believe in Animal. 'n Lekker dag verder tot sien.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 No, you won't believe in if it anymore If it's an illusion, if it's an illusion No, you won't believe in if anymore If it's for children, if it's for children daydreams. If I knew then what I know now, I thought I did, you know, somehow if I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain.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 If it's for children, if it's for children Building daydreams No, I don't believe in if anymore If it's an illusion, if it's an illusion for children, if it's for children, building daydreams.